اعیب ستوئیو رجوب و سنگا قیدہ و غیرہ ذکر شو والعبا لغلام تیختا کول والبولو فی الفراش بسترکی متیازی کول او کول فی السغیر اعیبون دا پا ماشوم که اعیب دی چې تختی را تختی ماشوم نداسا دی اعیب دی یا به استراکه امتیاز کې نه تاسو شې دی عیب دی یا چې کوم د نوغلا دا عیب دی معشوم غلام دی نو دا سونه په کیسه شې دی عیب دی ما لم یبلغ تر سو برج بالغ شوي نه فایذا بلغن فليس ذلك عیب چا بالغ شوه دا کارونه کې دی عیب نه دی حتا یاوید هو بعد البلوغ تر دې چې راوپس شي دا عادتی شي څخه عمره پاز د بلوغ نه پاز د بلوغ نه شي عادت ګورا صاحب د هدايه د همت ان تشریقي نپای کی وی یو مشتری غلام وو هغه استماشم معشوم غلام څه کو واه استو تماشوموالی کی وما شوموالی کی اغیا تخت یا تخت در یاد چکمدنو امتیاز بستر باندې کولے او یاب اغلاغان چکمدنو کولے وما او, او مشتری چ واغستن ول ما شوم دبالغ شو د سرا نه دی دسارا چوم دک کارونه چکمنو د سرا موکل لو د سرا دا کارونه اوکل نو بس مشتری له اختیار دی جو واپس کیو تا سی کیو, کیو تا واپس یعنی دا عیب دی خو مشتری معصوم وغه ستو وکه واق ری مشتری معصوم څه کو بیا پکې دا عیبونه نو ختم شیو چې بالغ شو شو دا چې بیا شروع کړو دا چې زونه شروع اله اوس دا چې کم نه عیب نشه بهږي دد کې می توپ دی خبر با پ د غ نه دی چې کوم د معشالې غلی د معشوالې بیماری بیماریوي یا سو ووج د هغې د وجه نه معشوم چې تختې را تختې دا د خدمت نه پټږيقانونچ نه تن شو دی صحیح ده که نه یا وی نه تنګ شوی دی یا دطلبب کتابونه راړی مدې ده غ وړ کتابونه پ راغست دی نه تن شو خدمت نه متیازې چې مدام سی بیماری دا, کمزوری دا. چھ دے پروان کے پاپڑو ما کمزوری ده دا او داران کې چې دی غلا کوي مې دې پروان کې ځان لږه په پړو ما پړو لاسې دا کوي له ما شوم به ځان لاس او خوغو ما ګولاس کوي والله کوي خبر باندې پوښوي راي دې دا کوچکاله داپه بلوخ بانو ا بیا ب بلوخ کې بیا شو بلوخ کی شو شوشو دا جدا دي هغه و دا هغه نه دی وسو دا اره زه ګبول ویوالې چې تختدار امي توپ دي دا څه بلا واځه خوپس ان في الباطن پل ویوالې چې کمندونو دي امتیاز کې د بل رامي توپ ديستان او یا پلوی والی ویوالې چې کمندې اغلاق کړي د فاسق ته تدنن رامي دي نو ادا اغني دي چې کمند چاغري د ماشومالي ولې د ماشومالي دغه سبب بدل او د لویوالي دغه سبب څه شي بدل ماناو عزاز و حرات عند البائغی في سیری ثم حدثت عند المشتری في صغره نو لهو ان يرده لأنه عينو ذالك ذا قدام اقوه نعم وعين حدثت بعد بلوغه کپس د بلوغ نخکارشو ده مشتري سرانو لم يرده لأنه غیره و هذا لأن سبب هذل اشياء اختلفه بالصغر والكبر دو دیشی زنو اختلاب پا صغر و پا كبر کرده فالبولو پا الفراج في الصغر لزوف المسانة ما مشومه اللي گره په شعب کې عظم اسانه کمزوري ده و اباد الكبر لدائن في الباطن او پس د لویوالی نه چې کی کنه دا دنه په دې کې سې بيماری ده شيطانی چې کې نه لګي پوڅت ځای باندې وبله راځو ته او غل پیوکا و اباد لدائن في الباطن و لباق في الصغر لحب اللعب او يباق چې کومه تخته ما اللي لبي خو خوینو کله په تخته تختی له بلبله پل وَالسَّرَقَةُ لِقِلَّةِ الْمُبَالَاةِ او سرقه دې دور پروانه کې هغه پټه کې ده دا کورونه هغه ماګا ده ورته ټولې پټې کېږي چرغان مرغانه سره پههما بادل کبر او دا پس د غټوالي نه له خوبسن په باتن دا د وجود خباشت نه <laughs> دی <laughs> په <laughs> باتن کې والمراد من الصغير وين ياقل صغير شاته وچوړل عقل ما ياقل داسې معشوم نه چې لکه د مور پای ته دی خو دوه چې پهخوا ب کږي و فعمل ل دي لافهالون چې کوم معقولول نه نه شته معشوم دی عاقله نه دی ن سه ساقللی راغلی نه د ماحقه نه دی هغه روخ شوي دی اتختې نه هغه نه لړ شو شي دا, دا, دا, دا, دا. سشی. دا ابق نه دی پو نه شوي راسه یو خدا سے چانی لگا خم آشاءاللہ لگا بلازوی گاڑے پی جنی اڈڈا پی جنی عبداللو کلمر سے اترزی ہو منگ سرالت باجہ اوڑ کے پلار راہ استو پلار راہ استو تختے دلے ہو پلار راہ استو پلار لمنگ روڑائی پا خولا منگ میل ماؤ پلار لالت بجماعت کے نا سچابیا کے لی تراغلے ہو حسوس بیار آگلی ولالی دوس سید... آبیق تی تے... آج... ماشوم دی یا ازی گرزی ہو لار دین غلط شبیعو تا لار معلوم نین دا غیر آقل لیکن دن،, دن لار غلط شبیعو تا زوال لی دا آبیق و... فلایتا حق کوئی بندائیم ندین والجنون في فی صغر ایبا یو لیوانی دی منتری دی سٹرب صحیح بکنن آنگا چی کمدنو لیکا برچتی خراب دی تابر نه ساتنه نه رئیس شه ده نا پد څوپ پنسلو نه دی ام کار نه کوي تارونه ټول ټانګ کوي دا په مشوموالي کې څه ده አይب ده نو په لویوالي کې څه ده አይب ده زګه چې د دې زو د دماغ او سبب ده نو دا په مشوموالي کې کله خار شي کله ویاله گوخ پټي خو بیا به چې ګرمي لګې تیز شي نه ځي خار شي کله وو مشوروالي کیس شي خار شي او د سبب بدلی کینا د دې سبب د غيو دی دا به ماشوموالي کې ماده په لویوالي کې م څه دي مطلب کما شوم غلام مشتري سکو واغستو او په چا کر په الله غلو بای کر په شو بیا گزارو ته کړه غول زنه شه ګولې اور کړه خبرونه پوښوي کنه په پرازو پرازو تط تط ول سکړو ور کړو څل 500 غزارې کوله ولنځي پی دی کیو ګولای دي Tale ورګه پروت پی کارا وزغې سره ودو بیا مشتري سره بالو شو د بالغ نرو سې اقا چا پسه شوا رااله دې بده واپس کولې شي انزل لس کال پسیم سره کولې واپس کولې شي دا ځې دا مالېونه نه غړلې خبر باندې پوشي د چا په هو پټه کاروم څه شو هغه له دا کچا په اړه خبر باندې پوشو کنه چا پیرا زی په خل کو باندې والجنون في الصغر يعب ربدا ومانا وذا جن في الصغر في يد البائع ثم عود في يد المشتري بير اواپس في يد وهو فساد العقل وليس معنا ان لا اشترت المعود في يد المشتري وليس معنا هو دد فدوا هم گئ چا مطلب بدايه چ په دبانې په اردو کولی کې سره غلي و چپا او مشتري چې لويشه شو وخت تر څو خه نه شو وته مړ تا سره به چپا راغلي و يار اوس زماړه شک کي او اسنه چې مونږه را بي سره شي چپا را شي همدته به دا مطلبي شه په هغه زول باندې چې کمونو سو واپس کول شي مشتری واپس کول شي اگر کده کرا چપરા غلي دا چપરા دل بسنني شرط ندي دی وینا ول الله پلی وانت قتمول قادر نه دسو یا چપરા دل ب کې سي دي شرطی مشتری کرا ک مشتری کړه چપરા نه لږ خو د بس کړي خکړي د کوم محله کې او یا وځي نه یو او یو ولا موري لی او ډیره سخت لی ونه نو ډاکټرانو و ایجاد ما شومن بل لی ونی کی د دې ما شومن وبنه بل دا مور نو مور دے اثر دے هغه ما شومن په ما شومن لیکوم داس باتریه باتریه غوټه کو دا چل لا چل به کو کنه لکه بس الکو جنې دروازه زمو مل نو لکه زمو مجبور غوټه کو لابه مابو اغه لکه لکه داوند په کې و لاس زنګیدل را زنګیدل په کې او اغه جنم لکه ده سه خمو لکه خل غن دی وا خچا او ستو د لري غاړه نه کې خولل چرته د بیا لی و نه ني شي کنه خامه خر سو خچا سره غمی کنه خلک د برډ پريشر بيمار نه لي چې مورې برډ پريشر دي پلاري برډ پريشر دا جنې نه کوې را د بیا مون کار سره شي د برډ وړو کې ټول برډ ولک احتیاط کی اغه یو ملک واغستا ټک ټوربی شو واغستا دا سه خپل جن ای واغستا خپل جن انګریزا بسړی وته لوي کو چې بس پرهک لیوانه شبزبه لیوانه شي دی وا واغستا اقط تروسفور دورا فراپلیستا بلاله اولاد او شو سم پخ پخ پخ پخار شو اولاد دی او تروسفور پاغي کې نه پاري رور کي راغله ضروري دمرا رور واده کړدي يو یو لو لو رور کړلا اغلم شان ورکولا هو يو ثري وي چې پس کار سي دا زما ورده مور مړه شي دا ولي ونه مړه شي زول چې کم دنو دا غيدو اږي نه دمرا نه کده اغاله کوم دمرا نه کته انا او داغه اولاد چې کوم اولاد دي دمرا نه کاندي اسparagraph نشته نو الله را برزت قادر دی چغار سس کی ختم بس یني په ورکول کې موږ کوم میچ دی بلی وني کیږي زګه زنګیدله را زنګیدله پخپل زنګیدله ولی سمانا انه لا اشترت المعاوضه شرط دا ماننه د متن چې ګلین معاوضه په شرط نه د فیت المشتري لان الله تعالی قادرن لا ازالته وان كان قل ما يذل اگر چې ودا چدا زایل کم لګ دی لګ کم والله ست دی قادر دی فلا بد من المعاوضه للرد نو چې موشتری بیا واپس کړي دا غي د پاره شرط درلود چې موشتری کړه او په چپسې شوي راغلی والبقر وذفر او ایبن فی الجاریه او تخلیبت بوئ د ترخ بد بوئ دا په جاریه کې عیب دی بیماری بی. دا بیماری دی بخلین بوئ د تبخر وای ښه بوئ د لوزی خیج د تخلینا همدې بیماری وی زفر د ترخ بد بوئ دا چې دا خلونه يا د ترخ دام مستقله بيماري دا. دا. ده چې ډډوځې تنه خېږي بوې خېږي علاجشته خلکه بيماري ده مطلب په وینځه کې عیب دي ولکه کله کله وینځه خلک ملسته لاله دې ډډوځو سر بسم لبیہ والبقر وذو رفاع فلجاريه لان المقصود قد يكون للاستفراش کله کله چې کمنو مقصودی د دې وینځه نه استفراشې نه फायदा غستل وهما يخلان به او دا چې کمدننو دا دواه مکې مخدي س في الغلام په ل کې ب نه دا تځان سره سملای شو ب د که د غی جاوکې جوروکې د کې غواو ل د خدمت کوې کوي د که نه کې داب نه د س في الغلام ل نه نقصود ول استاستخدام ولا خللای بشي الله کوونه من دائن زان لخبر دا چې د بیماری ځانله خبره ل نه دا هون دابد ب ب نه د نه دا وزنا و لدو زنا ایبن فل جاری دون الغلم جنای دا زناکار دا وین باد بد دا بدکار دا دا بدکاری به کسا دے ایب دا یا و لدو زنا دا دار زنا نه پیدا دا دا پجاریه کسا دے ایب دے پجاریه که ایب دے ولی کلا کلا دا دا مقصود استفراج شیچ یرزبو سر جما کوما سبو سرکوم جما با کوم جما با کوما آنو چې دا دا بلچا سرادت تلکا نو دله خوان ورکی دا غا شریک الماره توبه توبه دا احمدن طالب ویلی دي کنه چار سوق پکې بوته لري نه با شي دا غا شریک الماره توبه توبه دا زنا ایب ده او ولدو زنا دا ما ایب ده زکه طبیعت تے نفرت کې طبیعت ته سکهې نفرت کې پاله کیا ایب نه ده پاله کې څه نه ده وا زنا ولدو زنا ایب فن الجاری دون لانه یخل بالمقصود فی الجاریه وول الاستفشار لو طلب الولد ولا يخل بالمقصود في الغلام اونه المقصود ولا يخل بالمقصود في الغلام تعلقنا کم خدمات مقصود دي زاجار و کله خدمات کله بر و لپای کی دا سن نقصان نکي و ول الاستخدام ها کدا زنه عادتي زنه سوي عادت بیا غریب دي اول دی بجن کو بو ذکر دي غریب خدمت کي لانو اتباعهن يخل بالخدمه دا تور جن کو بو کربله یو زای کلبله کچک چکلکی کلبله چکلکی والکفر عیبن فيه ما کفر بدواړو کیسره عیب دې مطلب دا چې کوم بای غلام خرص کو او ته وی چې دا مسلمان دې وګوره کله کله ګیره دا ا په کینې سې کوخاتو ا سې کو لیلو خټو او او په کینې سې شو سې دا عیب دې په څه کول لیانا طبعا المسلم زکا طبیت دا مسلمانی تنفر عن صحبتیه دا نفرت کی چکا منو دشانا دا صحبت دا کافرنا ولیانا هو یمتنی اصرفو بی بعض الکفارات بلا دا وجدام دا چه زنو کفاراتو کدا صرف کدلی نشی زکا زنو کفارو کی فتحریر رقبتیم مؤمنوی لی دی سی بی لی دی مؤمن نو اغیقی ام مقصود کیم خلل واقع کی فتختل الرقبتو نو کمی کی چکم د فلا ویش ترا والا نو کافرم فوجده مسلمن الٹا <تصفح> وته د هندغه لمل خرصه م هندره سره هند هغه ته راکه پس مړ هند دې راکه شه بویت بانګ ټیمشه سړی موج لالهړو بولي وې زو خو هندونه م مسلمان نه دا خود یې سمته زما خو لیک نه چې د هندره زو خو هندونه پک مسلمانم پس کول شي چدو ته ویلو چې دا دین دوی په کنه څو خوته سلمان نه نه دا نه داو مسلمان خوشايب دا خوش وړ ده خبرو بوشي دانش واپس کوله ازنه چوتو وی دا دار پس موږ گذار را اوسه دې مزلته مال خوندو په کار لري چې ټار ټیم کې خدمت کې پالويش ترا ولا کافر فوجدو مسلمان لا يرد له انه سوال العيب څنګه دا, دا عيب سره زوال له دا عيب نه دي ويند لأن الكافر استعمل فيما استعمل في المسلم كافر اغه زای کی استعمالی کی تکمه ده کی مسلمان استعمالی ده لې نشي زنه زینو کی کافر پکاریږي او فوات الشرط بمنزله طلب او داغه په نیژبانې فوات ده شرط په منزله چا ده ایبده خمون ودا ایبن لري فالوقانه الجارد وبالغه لا تاخيز او هي مستحازه فحيعه فهو ایب جنا ذا وین ذا کنا وین ذا او بالي رشيد او بالي را او حس بن راضي تبن راضي حیث په یا چې کمدنو پریده ادریگی نا مستحاده دا بیل کل ٹوٹای بس تینکای لکتا بیل کل نودریگی فلوکان دی جاری تو بالغتن فوین زب بالغت و اولاتا حیث حیث او ہویا مستحاده دون یا لکتا بس دا سشه ده دا آدم حیث حیث نرائد للمسه اعب دے دوار دی بیمارہ دے د جی ندی چاہ دے ہو جی؟ لے ارتفاع لے ارتفاع دم دستمراری ہی علامت الدم زک وینا نراتل دام بیماری دا او وینا بای دلو میوس دا بیماری دا دوار بیماری دا دوار بیماری او د بلوغ با اکثر مده مرادی دی امام شاک ایوان بو حنیف رحم اللہ اکثر مده د بلوغ چی دا ما واللس کالا دا سور دا یعنی ت نو دا بیمارا دا صحیح دکانا دا دانا جو امرد دولسم کالشو او ایس پینشتے نو دا ضرورن دا ولسو کالو پوری پیرا نگئی کانا اقصا مودا اقصر مودا د بلوخ سدا موراد دا دا و چیکنگ سوک کئی دا مسالات ام زکنگر کئی ویند دا و چیکنگ سوکو ویوتورو فی الاختفای اقصا غایت البلوغ وو سب و عشرت سنتا فی،, فی ها این او دا سره یووررف ظالکه دا مسله قضایه ده که ښځې و چې زما حیز را ځي د یې و چې نه را ځي زما راځي صی ده یا ح نمه یا با وي چې نو دې حیز راځي مشتري نه را ځي دا پصله به په چا کږې دا ممسله قضایه دیکر کوي و یرف ظالکه بخول اما دا معلومی کې په خبره د وین زبان دی بس دبینځ خبره پکې دلیلله فاتورات د اذن زمایله نو کولول بایر فایشو نو واپس کولو چې مشتری به واپس کوي چې کله و سره زمشي انکار د قسم نه د بایر بای وی عیب پکې نشته مشتري وی څه دی بس عیب ما وی کاغذ هیڅ دیو کې استهاده نه صحیح ده کنا ادم هیڅ دیو کې سره استه مشتري وی عیب دی, دی پکې بائی وی سوکر بائی وی مونبو جنائے نا تبوسو گوتا سو روی تابانی حیض راجی کنن راجی صحیح دا جنائے وی پرمان چه کمدنو نراجی بائی وی نوی راجی پی داسی چه کمدنو غل خوری صحیح دا خقا سامو دا که سموږه په دې کې دا ایب نو قاگر قسم کو خو بیا صحیح ده خو قسم نه انکار سکو او کو نو بس بیا دې جنې را خبرو دا باید انکار به با معتبري او جنيب واپس کیږي نه به سکیږي واپس ای زنزم مایل نو کول البايا نو کول انکار د قسم ته وي چې کله زم شي دې سره انکار د قسم نه د بای قبل القبض او بعده دی کې قبل القبض او بعده برابر دي و صحيح و اذا حدثا زبسله ګرمې